Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.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 ان الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور yang dicintai oleh Allah Kali ini kita akan mengangkat bab Doa'ul Mustahab Ba'dal Adhan Bab Doa yang dianjurkan dibaca setelah adhan Yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya Dan Imam Abu Dawud di dalam sunannya Ibnu Majah di dalam sunannya Al-Tirmidhi serta Nasai juga di dalam sunannya dan Imam Ahmad di dalam musnadnya dan jelas hadis ini kita tidak ragukan tentang keabsahannya Begitu juga Imam Ibnu Khuzaimah serta Imam Ibnu Hibban menukil dan meriwayatkan di dalam sahihnya Hadis ini saya akan angkat dari sanad Imam Al-Bukhari haddatsana Ali Ibnu Ayyash adalah seorang halim siqathun termasuk guru besarnya Imam Al Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Shu'aib ibnu Abi Hamzah an Muhammad ibnu al-Munkadir Muhammad ibnu al-Munkadir ini adalah ulama besar zahid alim muhaddis war' dan dia adalah tabi'in yang banyak ketemu dengan sahabat ridwanullahi alaihim belum meriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah. Hampir semua, baik itu Abu Dawud, Ibnu e, Adimidi, Nasa ibnu Maçah, meriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bersabda, "Man kala pina yasmagunida." Barang siapa yang berucap, berbicara atau membaca ketika mendengarkan adhan. Ini nampaknya memberikan satu kesan. doa ini dibaca ketika saat kita mendengarkan lafad adhan itu. Dan ini kesan jelas uh, lemah. Dijelaskan panjang lebar oleh para ulama diantaranya Imam Al-Hafidh di dalam haddul barinya. Dan juga oleh uh, penulis Awnul Ma'bud dan juga Tuhfatul Ahwadi di dalam Syarah Tirmidhi Yang dimaksud adalah Ba'dal Firag Minal Adhan Hal ini persis seperti Sabda Rasul Iza sami'tumun nida' Fa'qulu mitnama yaqulu al-Mu'adzin Maksudnya Sami'tumun nida' Firaghan setelah selesai Ucapkan seperti yang diucapkan oleh Mu'adzin Ya, ثم صلوا عليا kemudian bacalah salawat kepadaku wa sallallahal wasilah, ثم sallallahal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku surga al-wasilah. Yang dimaksud al-wasilah ini di antara ulama seperti yang dinukil oleh Imam al nawawi di dalam kitab Al-Minhaj, sarah sahih Muslim adalah nama di antara nama surga dan itu hanya dihuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina yasma'un nida' yang dimaksud adalah al-adhan Al-adhan dikatakan nida' karena memanggil Makanya kalau kita lihat, Masya Allah, panggilan adhan itu isinya adalah tauhid Allahu Akbar, Allahu Akbar mengajak kita membesarkan Allah Dan tidak menganggap besar pada saat solat kecuali Allah Yang lainnya, kecil selain solat Makanya pendengar sekalian barang siapa yang masih menyibukkan dengan urusan dunia, masih menyibukkan dengan urusan-urusan sesaat, sehingga melupakan atau meninggalkan sholatul jamaah, maka orang tersebut sama halnya tuli mendengarkan panggilan adhan. Makanya nanti kita akan bahas doanya, Allahumma Rabb rabbahadihi da'watid tamah Itu nanti bagaimana komentar ulama Bagaimana kita dipanggil Allahu Akbar Allahu Akbar jawaban kita Lebih mengarah kepada Dunia Akbar, dunia Akbar Kerjaan Akbar Kantor Akbar, duit Akbar Kita tinggalkan sholat Untuk urusan-urusan itu Na'udzubillah Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an menegaskan siapa yang di dalam masalah urusan solat menyanyiakan dalam urusan selain solat lebih menyanyiakan makanya diletakkan di dalam di dunia perkara utama dan nanti di akhirat yang pertama dihisap oleh Allah. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan lafaznya oleh Imam at Tabrani di dalam Al Mu'jamul Kabir. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah fa idha salahat salaha al-amalu kulluhu wa idha fasadat fasada al Sesungguhnya yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah salat jika salatnya itu baik maka amalnya semua baik jika salatnya jelek maka amalnya dianggap jelek Maka barometer untuk mengukur, menilai, memilih seseorang, entah itu menjadi teman, <coughs> entah itu menjadi partner, entah menjadi pemimpin, entah menjadi apa saja, asalah As patokannya. <coughs> Karena Allah mengatakan Inna salata tanha anil fashshai wal munkar. Doa yang dianjurkan setelah mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah kalimat tawhid dikumandangkan lewat adhan. Menggemmah di seluruh penjuru. Dan itu kita dengar bagaimana ayyuhal muwahidun, bagaimana orang-orang muslim yang anda telah mengikrarkan menjadi umat bertauhid. Anda dipanggil untuk menjalankan konsekuensi di antara sekian konsekuensi tauhid adalah solat. Anda biarkan, Anda terlantarkan bangkahan Anda, cuekin. Apakah layak orang tersebut mendapatkan syafaat dari la ilaha illallah? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna as'adannasi bi syafaati yaumil qiyamah" Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuatinya. dan konsekuensi ikhlas menjalankan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah termasuk adalah salat kita dipanggil lagi Muhammadur Rasulullah kita telah mencanangkan ittiba. Kita telah mencanangkan untuk apa namanya? Uh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sudah membaca raditu billahi robba wa bil islami dina Wabi muhammadin nabiyya dan kata Rasulullah la qata'mal iman masyaallah. La qata'mal iman akan mencicipi manisnya iman orang yang mengucapkan raditu billahi robba وبالإسلام ديننا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا kalau seandainya anda termasuk orang-orang yang seperti ini Anda termasuk orang yang bersaksi Tidak ada orang yang paling berhak diikuti secara mutlak Kecuali Rasulullah Ati'ullaha wa ati'ur rasul Harusnya ketika mendengarkan kumandang itu Bergegas, mencintai kalimat itu Dengan menjalankan konsekuensinya Aku harus mentaati rasul Rasul menyuruh saya solat berjamaah Rasul suruh hadir ke masjid. Sami'na wa apa'na Ya Rasulullah. Inilah sikap seorang mukmin yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim tidaklah layak bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika dipanggil oleh Allah ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu putusan milih-milih dari putusan itu nah pendengar sekalian kita akan sampai kepada syarah ya uh, Muhammad hayya ala solah kita dipanggil, cuba lihat hayya ala solah hayya ala al falah eh, tentang masalah ada satu riwayat hayya ala khairil amal Memang ini uh, riwayat diturunkan oleh Imam Imam ibnu Abi Shaybah di dalam kitab Musannafnya yang diriwayatkan dari Umar Ibu, Abu Abdullah ibn Abdullah ibnu Umar tetapi yang sahih hadis ini imashad atau hadis ini munkar atau hadis ini dinasak dengan demikian panggilan azan bacaan azan yang mapan adalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar diulangi lagi Allahu akbar la ilaha illallah antara tauhid antara keteguhan kita berakidah antara sesuatu yang sekarang ini uh, kita bicarakan dan dibicarakan oleh para dai para uh, rasul Bahawa segala prioritas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tauhid Bahkan Masya Allah, kalau kita lihat, sementara ada orang-orang yang menjadi penggemar, umpamanya Sayyid Qutb, katanya, saya adalah orang yang, ih eh, Masya Allah, tetapi di dalam berdakwahnya ketika disampaikan tentang Tauhid, disampaikan tentang masalah-masalah akidah, mencibirkan, untuk apa kita bahas akidah? Skala prioritas, cuba lihat, apa yang beliau ucapkan di dalam kitab Maalimut Tariq, kata beliau wa min thamma di sana kita bisa putuskan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah qa'idatun bi manhajin kamilin merupakan satu kaidah untuk manhaj yang sempurna la taqumu alaihi hayatul al ummatil muslimah bi Ummat tidak akan eh, Takumu alai hayatul ummat Al-Islamiyah, berdiri di atas Kaidah man tersebut, yaitu la ilah Allah, falatakumu hadhil hayah, kehidupan Ini tidak akan tegak Qabla an takuma hadihil Kaidah, sebelum tegak kaidah Ini, yaitu kalimah tauhid La ilaha illallah Okay, bagaimana ada orang yang mengklaim, ya. ada orang yang, ma, mashaAllah, kadang fanatisnya berlebihan, tetapi ajaran-ajarannya kadang dicibirkan, direndahkan. Bukankah ini merupakan suatu ironi? Maka kita sepakat dakwah mana saja yang tidak tegak di atas tauhid, Dakwah yang tidak tegak di atas akidah sahiha. La ilaha illallah. Makanya, kenapa adhan itu dipanggil dengan kalimat-kalimat tauhid? Kalimat-kalimat akidah ini menunjukkan bahwa Islam sekala prioritas adalah la ilaha illallah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghun. Nah. Oleh karena itu kita akan sampai pada syarah. Setelah kita mendengarkan nida panggilan-panggilan tauhid, maka kita jawab dengan doa tauhid juga. Masyaallah. Sebelumnya kita dianjurkan kan oleh Rasulullah tadi idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu kamu dengar azan maka bacalah seperti yang dibaca oleh muadzin thumma kenapa kita harus membaca selawat dulu karena sebagaimana doa-doa yang lainnya dianjurkan Rasulullah mengawali doa itu selawat Makanya kita baca selawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Thumma salullaha liyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah wasilah yaitu surga. Nah, siapa yang melakukan itu dikatakan oleh Rasulullah, hallat syafaati. Nah, kita lanjutkan lagi. Lihat doa yang telah dianjurkan Rasulullah untuk kita baca pada waktu azan. Setelah selesai. Allahumma. Ini kalimat permohonan. Dari kalimat Allah. Kemudian ada kalimat nida, merenye, meminta. Rabbahadihi da'watit tamah. Apa yang dimaksud dengan da'watit tamah? Kadang katanya Imam Al-A'ini. Ya, di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari nya Yang dimaksud adalah Allahumma rabbahadihi da'wahadihi At-da'wah atda di tamah Yaitu nida'ul adhan Panggilan adhan Kalimat-kalimat yang sempurna Kalimat-kalimat tauhid Yang mengajak kepada kesempurnaan nilai Kesempurnaan manhaj Kesempurnaan aqidah Kesempurnaan prinsip Kesempurnaan tindakan Dengan itu kita harus juga menyempurnakan As-salah, as-salah Yang telah diwasiatkan Rasulullah SAW Menjelang meninggal dunia Masih mengatakan As-salah, as-salah Wama malakat aymanukum Allahumma rabb rabbahadihi da'wati tamah Masya Allah Satu doa kalau kita selami Kalau baca secara mendalam kita hayati Menyentuh Memberikan satu apa namanya Ka'idah uh, yang mulia Wassalatil qa'imah Yaitu assalatu al maktubah Nah uh, Saya sebelum menjelaskan itu Allahumma rabbahadih da'watit tamah Menurut Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Di dalam kitab uh, Fathul Barinya Yang dimaksud uh, Allahumma rabbahadih da'watit tamah Yang dimaksud da'watit tamah adalah ad da'watul tauhid Karena syirik itu cacat dan juga kata beliau, kenapa dikatakan Tauhid itu adalah da'watul tamah? Karena تغير, tidak ada perubahan, tidak ada uh, pengurangan, dan bahkan akidah tidak bisa menerima nasakh. Keyakinan tidak mungkin di nasakh. Dengan demikian, Allahumma rabbaha dihid da'watul tamah al-Tauhid. Dan ini... Nampaknya tidak pertentangan antara pernyataan ibnu Hajar dengan Al-A'ini. Karena pada akhirnya, kalau yang dimaksudkan Allahumma Rabbahadihi da'wati ta'am adalah kalimat-kalimat yang dikumandangkan pada saat adhan. Dan dinyatakan oleh Imam Al-Hafid adalah da'watul tauhid. Karena kalimat-kalimat yang dikumandangkan pada saat adhan adalah mengandung tauhid. Tidak ada perbedaan di antara para ulama. Dengan ungkapan yang beda inilah yang disebut dengan perbedaan variatif. Maksudnya satu, yaitu kalimat tawhid yang ada di dalam kalimah-kalimah adan tersebut. Subhanallah, Allahumma robbahadihi, da'watil tama, wassolatil qaimah. Kalau kita sudah mengikrarkan assolatil qaimah, enggak mungkin kita tinggalkan. Makanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, man yang keluar jika tidak lah keluar, pihal semea anda ketika mendengarkan adzan, ilhamunafikun kecuali orang munafik, ilah rojulun daadhu hajatun, uh, thumma arad ayyariji alihi ke, kecuali bagi orang yang punya hajat yang akan ingin kembali lagi kepada masjid. Tapi kalau sekarang tidak ada aral, tidak ada ini Ketika dengar azan mana keluar ke masjid Maka itu adalah orang munafik Karena apa? Karena sudah wassalatil qa'imah Solat sudah ditegakkan Dengan azan itu Merupakan satu isyarah penegakan solat Sehingga ketika sudah qamat Yang ini adalah inti penegakan Rasul menegaskan La solata ba'dan Ba'dan nida'e Idza uqimatish shalah fala sholata illa al maktubah ketika qomat sudah dikumandangkan maka tidak ada salat kecuali yang wajib Ini menunjukkan bahwa pentingnya kalimat was-shalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilah na inilah yang tadi perintah Rasulullah di dalam hadis yang tadi thumma sallallahu aliyal wasilah Ati kan Rasul mengatakan kemudian mintakanlah kalian kepada Allah untuk aku al-wasilah. Ah kita mintakan ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Nah itu. Adapun ada kalimat warud wad dikatakan oleh Syekh Abdullah Basam di dalam kitab Taudihul Ahkam itu merupakan satu tambahan yang tidak sabitah. Ya, ada beberapa kalimat eh jawaban azan yang tidak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh penulis uh, Tawdihul Ahkam Syed Abdullah Al-Basam Mengatakan di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka bihaqkiha di da'wah Atau ditambahi wadderajat al-rafi'ah Atau inna kala tukliful mi'at Atau ya arhamar rahimin Ini semua tambahan-tambahan yang tidak apsah Atau juga menjawab qadqamati salah Dengan kalimat Aqamah Allahu, wa Adamah Adusadkta wa Barorta ini semuanya ketika mendengarkan assalatu khaylumin alnaum tidak ada satu dasar yang sabit, yang sahih dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, kita bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan ini di dalam beberapa kitab uh, syarah Bulughul Maram di antaranya adalah Al-Badrut Tamam dan juga Tauzihul Ahkam dan juga Subulus Salam dan yang lainnya insyaallah. Wal fadilah ada di antara ulama menafsir Al Wasilah adalah segala sesuatu yang digunakan untuk uh, uh, apa namanya tawassul kepada yang lebih atas. Ada yang mengatakan yang dimaksud al-wasilah adalah surga. Ada yang mengatakan uh, maaf al-wasilah adalah surga wal fadilah juga jenis daripada surga, maksudnya keutamaan-keutamaan yang ada di dalam surga. Wa ba'dhu maqaman mahmudan mahmudan alladhi wa'adahu. Wa ba'dhu ya Allah bangkitkanlah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaman satu maqam ada yang meriwayatkan al maqam dengan e, ta'rif ada kebanyakan di antaranya Imam Al Bukhari dan juga e, Imam Abu Dawud dan yang lainnya menurunkan kalimat nakirah wa ba'adhu maqaman mahmuda yang memberikan satu makna disebutkan di dalam kitab Al Badru Tamam maqaman mahmudan bi kulli lisanin Artinya maqam yang terpuji layak untuk dipuji dalam bentuk apapun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia terpuji. Manusia sempurna, manusia lengkap, tidak ada yang cacat. Dan nanti dibangkitkan di akhirat orang yang paling sempurna. Di antaranya adalah waba'dzu maqaman mahmuda. Ada sebagian ulama yang menafsiri bahawa yang dimaksud makam Muhammadan adalah makam syafa'ah. di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangin oleh umat yang begitu banyak, ya Rasulullah mintakan syafaat, kabulkanlah ini. Kemudian Rasulullah sujud, lalu diperintahkan oleh Allah irfa' rasa ra saltuqta isfadu syafaat. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah diberi dan minta syafaat akan dikabulkan. Allahu Akbar. Bagaimana tidak? Dikabulkan Rasulullah mengatakan manzal ladzi yasfa'u indahu illa biiznih dan tidak ada orang yang paling terdepan mendapatkan izin Allah untuk memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur rahmah, nabiyun karim, nabiyur raufur rahim yang dikatakan oleh Allah laqad <coughs> ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alima anittum Harisun bil mu'minina ra'ufur rahim Masya Allah Makanya kita seharusnya bangga Menjadi umat Muhammad Mendapatkan Nabi yang paling mulia Ajaran yang paling sempurna Dijamin utuh Inna nahnu nazalna zikra wa inna lawla hafidun Tapi samping itu agama yang paling simpel Solatnya paling dikit Tapi pahalanya paling besar maka cukup disayangkan banyak orang Islam yang tidak gairah, bahkan tidak senang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada rasa kebanggaan memiliki Islam dan memiliki Nabi Muhammad SAW. Malah bangga dengan yang agama-agama yang sesat yang lainnya, tokoh-tokoh yang mengklaim menjadi Nabi, padahal tidak. Dan semuanya adalah Dajjalun. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis yang sahih Saya kunu fi ummati Thalathuna jadda jalun Kulluhum yadda'i Annahu nabiyun Semua mengaku jadi nabi La nabiya ba'adi Dengan demikian uh, Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Kita seharusnya Merasa bangga Menjadi umat Nabi Muhammad yang dikatakan nahnu alakhirun alawalun kita ini umat akhir tapi awal. Coba lihat di dunianya. Walaupun sekarang Yahudi Nasrani lebih dulu daripada kita dari sisi hari raya mingguannya. Cemuluan kita Jumat baru Sabtu baru Ahad. Alhamdulillah. Nanti ketika di akhirat pun kata Rasulullah S.A.S. An, Waana awalumannya juz yang pertama kali melewati siratul sirat. Dan yang pertama kali masuk surga Makanya inilah konsekuensi Inilah makna Waba'adhu permintaan ribuan, jutaan Bahkan miliaran umatnya dikabulkan oleh Allah Sampai pada tingkatan Alam nashrah laka sodrak Wa wada'na anka bizrak alladhi anqadha dharak wa rafa'na lak dhikrak ma syaa Allah aku akan angkat nama baikmu Muhammad ketenaranmu Muhammad dengan kalimat-kalimat yang dikumandangkan yang menyebut memanggil Muhammad terutama azan asyhadu an asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya asyhadu anna Muhammad Rasulullah و بعذه مقاما محمودا في الدنيا والاخرة وبالخزوس في الاخرة التي وعدته yang engkau canjikan kepadanya ya Allah subhanallah inilah doa yang tidak boleh seharusnya kita lewatkan doa yang kita terlantarkan doa yang begitu indah lebih indah lagi Rasulullah mengatakan setelah itu halat Allahu shafaati yawmal kiamah. Siapa yang mendengarkan azan, membaca solawat, setelah itu membaca doa ini, wajib. Menurut pendapat atau menurut ketetapan bahasa sebagaimana yang telah dinukil oleh banyak ulama di antaranya adalah sahabat Badru Tamam dan juga uh, Fatul Bari dan juga yang lainnya yang dimaksud halat adalah wajibat lahu syafaati wajib mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah wallahu a'lam bisawab demikian nampaknya kita tidak ingin berlama-lama untuk mengupas membahas e, kitab ini lebih baik kita bedah dan kita uraikan lewat e, tanya jawab yang disampaikan oleh para pendengar sekalian agar kita mendapatkan fawaid faidah-faidah yang baru lewat tanya jawab insyaallah wallahu alam. Kepada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan bagi para pendengar juga yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam kajian ilmiah pembahasan kitab Bulughul Maram dan ini adalah merupakan pertemuan akhir dari kitab adzan yang dijelaskan secara gamblang oleh Ustaz Zainal tentang syarah dari doa setelah azan. Untuk memperluas pembahasan dan bagi para pendengar roja yang mungkin memiliki pertanyaan berkaitan dengan materi ini, silakan kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 untuk pertanyaan pesan singkat kita terima di line telepon 0819 896543 dan kita angkat untuk satu penelpon pertama assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'rif dengan siapa di mana bapak dengan bapak maulana di kasih oh ya silakan bapak maulana ya. waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh nah, ini kan uh apa, azan kan uh, fardhu kifayah ya. Iya, betul. Yang apabila dikerjakan oleh satu orang, sekelompok ya. orang yang lainnya ya. kukur betul. Iya. Pertanyaannya eh ya. uh, apakah uh, itu di satu desa atau di satu masjid Ustaz? Iya, cukup. Iya, karena memang desa itu kadang masjidnya ada banyak. Iya. Iya. Uh. Waalaikumsalam. Eh uh, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh Ayuh, mana min salasan? Di banduin atau kawasan? Tidak dudukamu di salat, maksudnya al-jamaah, ilah setahwadahalih mushayyipan, kecuali akan dikuasa kembali mushayyipan. Berarti di sini adalah kompleks yang masih atau kampung yang masih menjangkau suara adzan tersebut. <tuh> Adapun tentang masalah sekarang uh, eh, masjid banyak ini kesalahan pendirian masjid kita itu tidak boleh mendirikan masjid yang lebih dari jangkauan uh, apa namanya yang telah uh, cukup kalau seandainya masjid itu mau sholat di situ masih nampung kecuali kalau jarak tersebut sudah tidak mendengarkan azan dalam konteks tidak pakai speaker dan memang membutuhkan untuk ditambah maka ditambah. Penyakit yang sekarang menimpa kaum muslimin banyak masjid tapi kurang sholat banyak masjid tapi sebagai lahan perpecahan bahkan hanya karena beda beda organisasi bikin masjid sendiri bahkan antar pengurus kres bikin masjid sendiri banyak masjid-masjid perjuangan karena tandingan dengan demikian kaidah adalah di komplek yang memang di situ masjid jamak masih dengar adhan maka wajib datang dan disitulah yang harus dikumandangkan fardu kifayah. kalau tidak maka komplek atau kampung atau desa yang masih menjangkau atau mendengar suara adhan tersebut, maka dia berdosa semuanya Itu ya, jadi eh, adhan di dalam suatu desa, kek komplek selagi masih adhan itu didengar oleh dia maka dia wajib datang ke situ Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ibn Umi Maktum kan hal sami'tan nida, apakah kamu mendengarkan adhan, maful mukhalafahnya. kalau tidak dengar adhan, nah baru boleh disolat nyari yang lainnya di masjid sekitar situ yang sampai adhan sudah enggak kejangkau lagi. Ketika Ibn Umi Maktam mengatakan, Naam ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Izan fa'ajib. Kalau begitu penuhi panggilanmu. Maka kita itu kalau ditanya solat di mana? Solat di mejid yang di mana suara adhan masih kita bisa jangkau. Dan seharusnya tidak berdiri mejid di tempat yang masih Ah, suara azan itu kejangko kecuali dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat yaitu umpamanya tidak nampung atau perjalanan tidak memungkinkan dan yang lainnya. Yang aneh sekarang per RT ada musola, itu yang ribet. Wallahu eh, demikian jawabannya. Dan bagi para pendengar, silakan kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Kita angkat. Ya, Assalamualaikum Dengan siapa mau di mana? Ya. Hmm. Apakah kita wajib menjawab azan dari radio ya? nah terus kedua, ane kata saya menjawab azan di masjid, tapi hmm. ini masjid banyak azan, jadi mana kita pegang salah satunya apa ya? soal ini masjid-masjid semuanya mengeluarkan nah, hmm, azan. ini karena garanya ini, masjid menjawab. banyak ya? iya jadi jawabnya ini yang mana yang mana seini ini ini ane ada lagi jawaban, jadi saya yeah. harus pegang yang. yang pertama adzan. tadi pertanyaannya? ane kata menjawab soal azan di radio, apakah kita wajib menjawabnya? iya yeah, cukup oh, ya? makasih, aja kau tahu. wah iya ki, Dengar sekalian yang dirahmati Allah Secara umum Karena Rasulullah mengatakan Ida sami'tumun nida Jika kamu dengar panggilan azan, Maka kita mendengarkan panggilan adhan Dimanapun aslinya kita harus jawab Namun Ada suatu e, mukhasis Yaitu pentaksis Yaitu azan-azan yang dikumandangkan oleh mukallaf alias secara langsung bukan rekaman bukan kaset itu itu aslinya kesana karena perintah itu tercucu kepada <coughs> adzan yang dikumandangkan oleh orang langsung adapun tentang sekarang ini adzan yang jumlahnya banyak prinsipnya adalah fataku Allah bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu jawab dengan kemampuan kita yang memungkinkan Ya kalau sekarang e, dibuat kaedah ya, Al-Aqrab yang paling dekat kita jawab Yang jauh e, kita akhirkan Kecuali kalau yang dekat ini sudah selesai Ada yang azan lagi Kita jawab lagi gitu. Tapi yang kita dahulukan adalah masjid yang paling dekat Wallahu Wallahu'alam ya. Kita angkat kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya Berkenaan dengan pembahasan syarah dari doa setelah azan Anda bisa menghubungi kami di line 021-823-6543 Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana? Dari Yuki di Cerinci Baik yeah. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Silahkan Saya tanya masalah solat Solat apa ini? Apa, kalau kita nemuin uh, ada orang salat sendirian Terus kita hmm. ingin berjamaah dengan dia Itu ada yang sebagian dari kita kan Nempok pundaknya kek itu hmm. di benar-benar Terus ada okay. yang benar itu bagaimana Kami... Cukup <coughs> uh. Pendengar sekalian masalah isyarat isyarat memberikan isyarat kepada orang di dalam sholat itu aslinya dibolehkan. Dasarnya, dilakukan oleh Rasulullah ketika Abu Bakar mengimami, dan setelah Rasulullah SAW sanggup, maka Abu Bakar akan mundur memberikan isyarat, an makana kamu tetap di tempatmu. Dan dalil yang kedua, saat Isa ibnu Maryam turun, pada saat itu Imam Mahdi mau mundur, Maka Isa bin Umar yang menyuruh maju memberikan isyarat Oleh karena itu isyarat ini tidak mengapa e, Kalau memang diperlukan Contoh aja kita bukan keperluan ini Intinya isyarat atau gerakan pada saat sholat Bila dibutuhkan silakan Makanya gerakan di dalam sholat itu ada tiga macam Gerakan yang terkait dengan sholat rukuk sujud Gerakan yang tidak terkait dengan sholat Tapi untuk maslahat sholat seperti tadi Ya, nare untuk merapatkan sholat atau untuk memberitahu yang ketiga gerakan yang di luar solat yang tidak ada kaitan dengan masalah solat. Nah ini kalau memang merubah bentuk eh, solat maka solatnya batal. Ya, Allahumma alam besowo. Tapi, sah kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Silakan bagi para pendengar. Tapi, assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya dengan siapa, di mana? Kasihan di sekarang baru. Terima hmm. kasih. Ini kena orang Timur semua nih. Ya silakan pak. Mau nanya itu uh, ya. tentang solat uh, sunnah ketika dikumandangkan khomar. Iya. Itu sampai sebatas mana? Apakah kita mesti akan tanggung sudah takiat akhir misalkan itu? Iya iya. Nah, iya cukup. Nah, kemudian, <coughs> kemudian doa uh, setelah adan hmm. itu uh, minta tolong dilafalkan. Jadi lengkapi Ya cukup Assalamualaikum Yang pertama tadi apa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batasan sunnah setelah. Gini Batasannya jangan sampai kita lanjutkan Sehingga ketinggalan takbiratul ihram bersama imam Karena ada suatu fadilah besar Di dalam takbiratul ihram bersama imam Rasulullah SAW Man salla arba'ina yauman Yudriku takbiratul ihram Ma'al imam Masya Allah apa nantijahnya? Kutibatlahu baro'atan. Barang siapa yang solat 40 hari selalu menemukan takbiratul ihram bersama imam, maka Allah akan diberikan dua kebebasan. Baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar. Masya Allah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukharid. Eh, imam Al-Tirmidhi di dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Makanya dibutus kalau memang ditargetkan di, di, di ini kalau saya teruskan saya akan lepas takbiratul ehram bersama imam ini tapi kalau memang bisa nyusul dan tolong dipercepat maka di, silahkan diteruskan ya wallahu a'lam besowo. Tafsir selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih ya, yang masuk pesan, pesan singkat, singkat. silakan. Okay. <tuh> ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallah fikum. Hmm. Uh, Apabila ada uh, Seorang yang berpendapat ya. Manakah yang lebih benar pendapat Antara hmm. yang mengatakan bahawa Qamat itu berhak atas setiap Siapa saja yang ada di masjid selama hmm. Apabila imam itu datang Ataukah uh, hak Qamat itu Ada kepada mu'aljin Iya. oke okay. Uh, saya tadi ada pesan dari pendengar untuk meng mengulangin azan ini uh, doa ya tadi, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma qaimah hadi Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'at hu maqaman mahmudan alladhi wa'adta ini merupakan suatu lafaz yang ada di dalam Imam uh, Bukhari di dalam sahihnya maka halal lah له شفاعه يوم Pertanyaan tadi <coughs> tentang apa? Tentang apa maksud? Apakah boleh dilakukan siapa saja? Oh ya. Yeah. Uh, kemarin uh, sebetulnya ada beberapa hadis diantaranya adalah al muadzid amlak bil adzan wal imamu amlak bil iqamah. Jadi muadzin lebih berhak atas azan dan imam lebih berhak atas imamahnya. Artinya yang, per, yang paling berhak menentukan qamat adalah mu'adzin. Ini memang e, hadisnya sanatnya do'if dan tidak bisa diangkat dengan e, cara apapun. Sehingga tidak kita jelaskan kemarin. Maka kita tinggalkan begitu saja. Intinya begini. Kalau kita lihat e, Rasulullah SAW kadang-kadang didatangi oleh Bilal. Mi, e, apakah sudah qamat? Atau apakah ini boleh dikomati atau enggak? tidak Kemudian yang selanjutnya Kita melihat kondisi jamaah Makanya di sana ada hadis Rasulullah SAW Wabil khusus tentang solat uh, isya Rasul itu kalau melihat jamaahnya uh, Banyak di awal waktu Maka dia menyegerakan solat isya tapi kalau seandainya jemaah di akhir waktu lebih banyak, makanya akhir Rasulullah mengakhirkan. Bahkan kalau seandainya diakhirkan dan dengan konteks jemaah itu lebih utama. Karena Rasulullah mengatakan, "Laula an ashuqqa ala ummati la akhartul isya li hadzal Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, aku akan akhirkan salat Isya e, di akhir malam seperti ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu ya. Baik, okay, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kalau fikum. Ya, eh, berkenan dengan tambahan mungkin bisa dijelaskan kembali pada doa dan innaka la tukhliful miiad yang seringkali kita dengar di media elektronik apakah ini sah datangnya dari Rasulullah atau tidak? Iya. Uh, sebetulnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul kubro namun sanatnya lemah sekali. E, makanya Syekh Al-Bassam menegaskan Ghayru sabidatin Hadis riwayat Oleh karena itu e, Kita mencukupkan Dengan apa namanya Yang ada di dalam sahih Bukhari Dan juga di dalam e, Abu Dawud Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah Serta Imam Ahmad itu lebih utama Wallahua'ana wa okay, Satu pesan sikat kembali kita yeah. Sebelum dari telefon dari hmm. Ukti Rati di Cibitong Ya yeah. Apakah benar saat mencari ilmu Didahulukan dari panggilan salat Sehingga ketika kita sedang belajar Quran Lalu ada adhan Maka teruskan saja belajarnya Kemudian setelah, -setelah baru salat Dengan dalil bahawa ayat ikra lebih dahulu turun Daripada ayat yang memerintahkan salat Pertama kalau adhan harus berhenti Karena ibadah itu kan begini Kalau rebutan waktu uh, Ini ada ibadah Quran Baca Quran Ada ibadah adhan Maka di dalam kaidah usul fikih كما نسجأ العبادة في الوقت المضيق مقدم على العبادة في الوقت الموسعة jadi ibadah-ibadah yang memiliki waktu sempit itu lebih didahulukan daripada ibadah yang memiliki waktu luas. Artinya anda membaca Quran kapan saja bisa, tapi adzan ini ini tidak boleh di, diolor-olor lagi. Maka dalam kaidah usul fikih ini memberikan satu ketetapan kaidah fikihia ini hendaknya ketika adzan dikumandangkan ibadah-ibadah lain di stop. Karena ibadah muasa, e, muda, muziyak, mukaddam, ada ibadat mu, waktu muasa ini. Ya. Nah tentang masalah solat sunnah, ini masalahnya adalah masalah sebetulnya e, bagaimana. Apakah talabl ilmi itu lebih utama daripada solat nafila? Kebanyakan jumhur ulama mengatakan talabl ilmi itu lebih abdul daripada solat nafila. Dengan demikian. Kalau memang konteksnya seperti itu, dan memang kalau kita lihat e, dari tek-tek Hadis secara implisit, tidak ada satu ibadah e, yang paling utama itu adalah As-Salah e, setelah yang wajib ya, yang, itu yang sunnah-sunnah itu kalah dengan e, apa? Maaf i, dengan Talabul Ilmi. Jadi ibadah-ibadah yang sunnah itu kalah dengan Talabul Ilmi. Tu, makanya pernah. Ada seorang sahabat yang ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya capek cari duit. Ini adik saya cuma ngaji-ngaji. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzak. ya, Bih, Mungkin barangkali bahkan pasti. Kamu diberi rizki karena dia. Talibul ilmi. Makanya dari hadis ini disimpulkan. Di antara kunci-kunci rizki adalah. Memberikan nafkah kepada talibul ilmi. Apalagi membikinkan gedungnya untuk talabul ilmi itu lebih utama lagi bukan hanya satu dua orang. Ya ini. Wallahu a'lam bissawab. Tapi peningraja ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita akan rehat sejenak ya dan insya Allah kan kita kembali lagi dalam kajian syarah doa azan dan anda bisa sampaikan kembali pertanyaan secara langsung di radio roja dan sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu beberapa ajaran berikut ini. نور من القرآن قال الله تعالى راديو دعوة أهل سنة والجماعة للذاكرين والذاكرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم مبواب السماء من الخيام وَكَذَلِكَ نَجِزَ الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجِزُ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسٍ إِن لا يسعهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. روجا راديو دعوة على السينما والجمع للذاكرين والذاكرات. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Nabi kita Muhammadin alihi, wa ala alihi washabihi wa man rahmat Allah Subhanahu wa taala kembali bersama anda di frekuensi 756 AM pada kesempatan malam ini kajian interaktif pembahasan kitab Bulughul Maram dengan uh, narasumber kita al-Ustad Zainal Abidin LC hafizhahullah taala dan Pertemuan terakhir dari Kitab al Adhan, Kita membahas syarah doa setelah adhan Bagi para pendengar roja yang ingin bertanya Secara terperinci Atau mendapatkan penjelasan mungkin yang lebih dalam Berkenaan dengan tema kita malam ini Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 Namun sebelum kita terima satu pertanyaan dari telepon Kita angkat terlebih dahulu dari pesan singkat yang sudah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah boleh melazimkan berdoa antara azan dan ikamat dengan mengangkat tangan secara terus menerus? Ya. Khair. Uh, inilah yang menjadi permasalahan, ibadah itu kan kaedahnya ketika Rasulullah melazimkan, ya harus kita lazimkan, kalau tidak ya tidak Karena kalau melazimkan sesuatu yang tidak dilazimkan Rasulullah, maka akan membuahkan suatu e, istihsan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i inilah Manistahsana faqusharru'a Bukan istihsan yang dimaksudkan e, bagian daripada istimbad di dalam usul fikih itu tidak tapi manis tahsanas fakat syarh adalah menganggap baik, menganggap lazim suatu yang tidak dilazimkan Rasul, mengharuskan suatu yang tidak diharuskan Rasul. Contoh saja solat jamaah, uh, solat sunnah jamaah terus menerus di masjid. Ini juga termasuk. Oleh karena itu uh, kadang kita berdoa, kadang kita membaca dzikir, kadang menyibukkan solat itu lebih baik, ya. Uh, apalagi kemarin kita sudah tegaskan hadis kan uh, la yuradud du'a ma baina al itu memang sahih tetapi rasul kan enggak pernah mengatakan harus angkat tangan kan itu hanya mengambil mutlaknya satu hadis eh uh, innallaha karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadaihi ay yadahuma sifrun khaibain kan gitu Allah itu maha malulahi maha pemurah Malu banget kalau melihat ambanya Mengangkat tangan keduanya dibalikan kosong Tidak ada pengabulan Artinya aslinya mengangkat tangan Tapi kadang-kadang Baik, -kadang... demikian jawabannya Dan kita akan berikan kesempatan kembali Bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung Di lain telepon 021 823 -6543. Assalamualaikum Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Zahroh di Jakarta. Baik, silakan. Heeh. Hmm. Ya. Saya mau tanya, ya. uh, kalau waktu subuh kan ada as-salatu fauru minan naum. Ya, Itu kita jawab enggak ya? Terus yang nomor dua kalau hmm. pas azan kita posisi di kamar mandi apa kita jawab dalam hati apa bagaimana ya? Iya, cukup. Eh, Syukron. As-salatu khairum minan naum. Masuk umumnya jawaban, faqulu mithla ma yaqulu al ucapkan seperti yang diucapkan muadzin dan rasul tidak mengecualikan kecuali hayya 'alash shalah hayya ala 'alan fala oleh karena itu selain hayya 'alash shalah hayya ala 'alan fala jawabannya seperti yang diucapkan muadzin kalau hayya 'alash shalah la haula wala quwata illa billah hayya ala 'alan fala la haula wala quwata illa billah adapun di kamar mandi betul dianjurkan membaca di dalam hati wallahu alam bissawab Baik, demikian jawabannya dan kita angkat kembali dari telepon di 0218236543. 823 hmm. Ya, silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum Taip, Dari jauh ini kaya yang tidak masuk-masuk Ya, silakan bagi para pendengar dalam kajian syarah silakan. doa lahadhan Anda hmm. bisa menghubungi kami kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. Dan siapa umuh di mana? Uh, dari umuh Fawrah di Pekayon Oh, Pekayon bagi ya. ustad eh, ya. kalau perempuan itu kan lebih baik eh, sholat di rumah. Hmm mm, betul. Nah bagi ibu-ibu eh, perempuan yang bekerja di perkantoran, mm -mm. itu bagaimana sholatnya itu apa masih mm. berjamaah atau sendiri ya? Mm, di mana di kantor? Iya di perkantoran. Oke okay, cukup. Dari. Terima kasih. Ya sama-sama. Waalaikumsalam Perlu saya kasih catatan ini Yang sudah ngantor, jangan mengatakan Salat yang paling abdul ke rumah Ya, <laughs> heboh nanti Itu, Katanya alasannya Pak Maaf Pak, saya uh, sebentar pamit. Mau meletakkan tas di rumah Ya, eh, sama ini jenisnya Adapun uh, perempuan Di mana saja Di rumah atau di kantor Tetap hukumnya sama Tidak diwajibkan Salatul jamaah wal dan tidak ada keafdalan untuk ke medjid. Tapi tolong la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalau dia ingin ke masjid dia ya silakan gitu loh. Dengan demikian ibu salat di kantor sendirian juga silakan ikut salat jamaah juga silakan. Intinya yang terikat oleh salatul jamaah itu laki-laki. Ya, kalau laki-laki tidak ikut solat jamaah, ya, nggak tahu tu perempuan enggak, laki enggak, berarti ya tinggal yang tengah-tengah. Allahumma. Iya, demikian jawabannya dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Ojek 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, dari mana nih, Pak? Dari Jati Asi dengan An Nawawi. ⁉️ Allah. Al-Namaw, Al-Nawawi, Ad-Dimashki, Al-Jadiyasi. Ya. Silakan Pak. Ustaz oh, mau nanya, hmm. itu kalau sudah ada Ajan hmm. dan Tomas, hmm. itu ada orang suka mengakhirkan sholat. Hmm. Nah itu sama tidak hukumnya dengan orang yang masbuk. Karena di ayat, di surat Al-Ma'un ayat 4, hmm. itu kan kenapa bawah ilu-liu nusolim. Ilu, lagi Pak pertanyaannya. Nah, bagaimana dengan orang yang suka mengakhirkan waktu sholat? Mengakhirkan, ya. Ha? Dengan orang yang sholat berjamaah di begitu, tapi selalu masbuk Masbook, iya. Iya, tertinggal terus kita saat. Ter terus terusan? Iya. Oh, itu ya? Kalau ya. kadang-kadang nggak apa-apa sebetulnya. Ini setiap waktu masbook juga. Masbook, iya. Ya, ini, ini gimana? Apa terkena ayat al-maun? Iya, Al cukup, ya. Wa'alaikumussalam Saya ingin kasihkan hadis Tolong dicamkan pendengar sekalian Secara umum Orang yang terlambat datang ke solatul jamaah Hatta tidak sampai ikut solatul jamaah Mendapatkan pahala solatul jamaah Masya Allah Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW eh, Hadis ini sahih Dikeluarkan oleh Imam at tirmidzi di dalam sunannya Eh, maaf, ibnu Majah. Man tawwobaa thumma atal al masjid. Barangsiapa yang wudu' kemudian datang ke masjid, fawajadannasah qad solu dia telah menemui orang sudah solat. Kana lahumithla ajriman sallahah awu shahidah. Dia mendapatkan pahala orang yang solat dan orang yang menyaksikan solat jamaah. La yang kusumin ujuri himsyi tidak kurang sama sekali. Tapi kalau permasalahannya terus menerus jelas, ini merupakan suatu penyakit. Ini merupakan ciri-ciri munafikun. Karena Abdullah ibnu Masud mengatakan, لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاق. Tidaklah ada orang yang suka terlambat, lambat bahkan enggak datang dari solatul jamaah kecuali maulum nifaq. Dan uh, pendengar sekalian ciri-ciri orang munafikun itu wa idza qamu ila sholati qamu qusala makanya Allah layak untuk memberikan titel mereka fa lil musallin alladzinahum an an itu mengakhirkan ya ya terleedor bahkan kadang-kadang keluar dari waktunya tapi kalau kondisi seperti ini ditakutkan ya tolong dia, Pak tidak bisa difornish masuk ke ayat ini tapi ditakutkan karena uh, tafsir fawailul lil mussallina alladzina an makanya di dalam satu per, per apa tafsir yang dinukil oleh Ibnu eh, oleh Ibnu Katsir dari salah seorang ulama alhamdulillah Allah tidak mengatakan fawailul lil mussallina alladzina hum salatihim tapi Allah mengatakan Fauzi lillul Muslimin aladinahum an artinya mengakhirkan sampai keluar waktunya. Tapi masih kalau di dalam koridor ini masih belum. Tapi dikhawatirkan orang kalau sudah telador telador akan masuk kepada Fauzi lillul Muslimin. Allah Huwain. Tapi demikian jawabannya dan demikian kita angkat kembali di landline 0218236543. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Bukan. Gimana ini pak? Afwan tidak jelas. Putus-putus pak. pak? Ya boleh. Baru kalau sihat. Iya. Yeah. Dimatikan saja radio monitornya. Radio nya dikecilin pak? Iya. Diulangnya kembali pak. Silakan. Iya pak. Anda kan tinggal di Lenteng. Hampir kita ada kuburannya satu. Masya Allah. Jadi, Allah. Hmm. program masjid yang tadi itu satu kilo satu. Hmm, hmm, hmm. Jadi apa? Anda boleh salat di rumah. Terus bisa hmm. kalau anda sudah mengambil hudu hmm. Anda kena najis atau kena kompol anak-anak Apa anda harus berhudu lagi? Iya cukup ya Pak ya Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dianjurkan seperti anjuran Sheikh Bin Bas Bapak mencari tempat Bukan rumah tapi yang luas Bersama teman-teman sholatul jamaah di situ mencari Kalau tidak insya Allah dengan perjalanan berapapun Kita punya motor Syekh Muhammad ibn Sulaiman itu jalan kaki sekilo tiap solat jamaah Jadi insyaallah terus tentang masalah tadi yang kedua soal apa tadi? Berwudu kemudian kena. Oh iya, kalau sudah berwudu dan tidak keluar apapun maka uh, kencing dan yang lainnya anak tidak membatalkan wudu. Jadi intinya ini ada kaidah kalau puasa membatalkan madakhala. Kalau solat membatalkan makharaja itu. Kalau puasa sekarang yang batalin puasa adalah mazahola yang masuk-masuk, ya kan gitu. Kalau sekarang sholat, wama khorojah yang keluar-keluar. Ya, kentut dan yang lainnya gitu. Jadi kalau bapak sekarang tidak merasa itu, apalagi kena dari luar tadi, maka tidak membatalkan wudhu, tapi tolong tetap wajib dibasuh, dihilangkan. Namun penghilangannya bukan dengan cara wudhu, tapi dihilangkan dengan uh, air di lokasi yang kena najis tersebut. Cukup itu, ya. Wallahualam. Taip, Kembali kita angkat dari pesan singkat hmm. Dari beberapa pendengar yang sudah uh, masuk yeah. Di antaranya ada uh, pendengar kita hmm. Berkenaan dengan doa yang kita baca setelah azan. adhan yeah. Apakah yeah. diperbolehkan kita berdoa dengan doa yang lainnya Sesuai dengan keperluan setelah membaca doa setelah azan? adhan Ya tadi uh, Ad-doa uh, ad ma bayna al-adhani wal-iqamah la yurad Ya boleh jadi Anda setelah azan kemudian setelah ini semuanya doa silakan tapi e, lebih baik kita sholat dulu ya salat e, rawatib kemudian baru setelah itu kita berdoa insyaallah doa apa saja dibolehkan mau minta mobil silakan minta rumah silakan minta istri silakan minta anak soleh silakan anak lulus ujian silakan intinya enggak ada ketentuan ini termasuk doa-doa mutlak ya wallahu a'lam taisat adab mendengar kita dari Bapak Abu di Tegal hmm. ya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kalau uh, makan dan uh, makanan sudah tersiap saji setelah dan uh, kita terdengar azan hmm. apakah kita boleh langsung ke masjid saja sekalian? Kalau Anda kelaparan dulukan makan dulu. Karena Umar bin Khattab pernah makan sampai selesai. Baganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza quddimal 'asha wa hadratil 'asha Uh, Wabdaubihi. Kalau sudah hadir waktu makan malam dikumand, uh, di masuk solat isya, maka mulailah dengan makan tersebut. Allahumma silakan makan. Tapi pertanyaan cukup banyak sah dan hmm. mungkin sudah dijawab pada yeah. beberapa kenyang lalu yeah, uh, yeah, kita yeah. ulang kembali uh -huh. sahaja. Manakala seorang uh, Muslim yang hmm. datang ke masjid hmm. dan kemudian uh, pas lagi azan, hmm. lalu setelah azan mana yang lebih diutamakan bagi dia untuk suatu tahiyatul masjid ataukah salat sunah rawatib? Kalau pada waktu solatul juma'h maka kita salat rawatib tahiyatul masjid itu diutamakan. Baru setelah itu ada waktu dengar azan. Kenapa? Karena kalau sekarang dia sibuk uh, ah, sibuk apa ini namanya sibuk menjawab adan, nanti solat diakhirkan sementara mendengarkan khutbah itu lebih wajib. Akhirnya dia tersibukkan sesuatu yang tidak harus. Sementara dengar adan tadi jawabnya kan sunnah. Makanya harusnya kita dahulukan kepentingan mendengarkan khutbah jumaat ah daripada Menjawab adhan ini Oleh karena itu anda masuk sholat Walaupun imam dalam uh, muadzin dalam keadaan adhan Tapi kalau sekarang sholat selain Jum'ah Karena waktu longgar Maka dengar adhan dulu sampai selesai Baru sholat terwatib Wallahu'alam bisawab Satu pesan singkat kembali ya? kita angkat Dari Bapak Abdullah di hmm. Jakarta hmm. Saat menakala saya simak Radio Roja Saya dapatkan satu fenomena yang berbeda hmm. mana apa yang saya simak adalah ilmu dan uh, uh, syariat Yang dijelaskan secara gamblang berdasarkan dalilnya oleh para asatizanya hmm. Namun menakala saya lihat uh, kabar yang beredar di masyarakat Mengatakan bahawa orang-orang yang mengikuti Manih salaf adalah orang-orang yang keras Dan orang-orang yang tidak uh, berperikemanusiaan Hmm. Apakah yang harus uh, kita sikapi Berkenaan dengan uh, fenomena ini Karena saya sama sekali Sampai sekarang ini melihat uh, Orang yang mengikuti manhaj Salaf uh, Melalui radio Roja ini Pendengar yang budiman Terutama Bapak penanya Biasanya orang yang tidak suka Akan menafsiri apapun Dengan tafsiran tidak suka Ada suatu kaidah, Bila asalnya itu busuk Maka hasilnya juga akan busuk bila sekarang ini dasar agamanya hadisnya itu maudu Ajarannya kan jadi palsu juga Subhanallah, Alhamdulillah ribuan pendengar Tiap hari mendengar tidak pernah menyimpulkan apa-apa Yang hanya katanya-katanya nyimpulin jelek Itu kan lucu Tapi itulah uh, orang yang hasad Orang yang tidak pernah ingin mencoba lega menerima suatu kebaikan dan kelebihan orang lain dengan cara yang sangat gentle dan dengan cara yang arif akan terus memberikan satu komentar-komentar yang miring. Sampai tadi saya dialog juga dengan uh, di MUI itu, ini kok enggak ada jeleknya? Ini jeleknya di mana kalau di luar kok lo? Ketika dia itu di luar Mungkin mendapatkan kesimpulan-kesimpulan miring Kilawalqal Makanya Rasulullah melarang Al-kilawalqal wa qathortis soal wa idu'atil mal Karena biasanya kilawalqal kabar burung itu Tidak jelas kicuannya Karena sayup-sayup Makanya harus datang Harus hadir, harus nengok Harus dengar Dan saya siap Kalau salah disalahkan Dengan dalil dengan cara watawasau milhaki, watawasau bersober. Intinya, Alhamdulillah, anak yang dulu dari NU NO, kemudian ikut organisasi ini, saya menemukan bahwa dakwah ini merupakan dakwah yang betul-betul sesuai dengan pesan para ulama, pesan para madzhabul arba'ah, pesan para sahabat dan pesan Rasulullah S.A.S. dan pesan Allah Subhanahuwataala di dalam kitabnya. Inilah satu Duaah, uudgoh ila sabil Rabbika bil hikmat wal mu'adzul hasana, wajadilhum bil laddiyya apsan. Inilah Duaah yang telah ditakaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laa ayahdiy Allah bika rojulan waahidan khairulak min humri namm. Inilah Duaah yang ditakaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beli hu aani waloo ayah. Dan seterusnya, wallahu amin. Tepat. Satu pesan singkat kembali kita angkat dari ya. Bapak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tepat. Saya sudah satu tahun ini mendengarkan radio Roja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah kepada saya sehingga sedikit demi sedikit tahu bagaimana cara beribadah yang benar. Ya, Alhamdulillah. Pertanyaannya, adakah boleh kita sholat berjamaah dengan pelaku uh, bid'ah jasa kelakayan? Sebagaimana yang telah dikatakan dikata, oleh Al Hasan Al Bashri yang dinukil juga oleh Imam Al Bukhari di dalam sahihnya, "Salli ma'ahu wa 'alaihi bid'atuhu." Salat telah bersama dia, bid'ahnya dia yang nanggung. Tapi tetap aslinya kita berusaha mencari imam masjid ahli sunnah. Tapi kalau sudah cari sono sini kita ingin jadi imam juga enggak mungkin, maka salli ma'ahu wa 'alaihi bid'atuhu. Wallahu a'lam. Okay. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya waktu. Anda yang ingin bertanya kembali di 8236543. Kita angkat di 8236543. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Tadi dengan siapa Bapak di mana? Nama Azhar di Gunung Putri. Iya, alhamdulillah. Baru kalau singkat. Waiyakum. Pertanyaannya, Pak. Uta, tadi Ustaz uh, menyikit masalah saya tutup. Iya. Yeah. Apakah ini berkaitan dengan pernyataan bahwa Saat ini masjid-masjid yang ada di dunia ini adalah buat peribadatan jahiliyah. Hmm. Mohon penjelasan dan nasihat bahawasannya e, Syekh Kudus itu banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sesat jasa Allahyarham. Wa'alaikum. Tahu saya menukil ini di dalam rangka untuk apa yang dikatakan oleh Muath ibnu Jabal. Ambillah kebenaran itu dari walaupun orang kafir. Kemudian Muad ditanya Bagaimana kita itu mengetahui Orang kafir itu mengucapkan kebenaran Apa kata beliau Innalilhaqinura Sesungguhnya kebenaran itu ada Cahayanya Ini dinukil juga oleh Imam Ibn Taymiyah Di dalam kitabnya Al-Aqidatul Hamawiyah Oleh kita tentang masalah itu Kayaknya ada pembahasan tersendiri Di kesesatannya ya lumayan namanya Orang tidak ma'asum dan juga ada hal-hal yang belum direvisi, apalagi taubat beliau berpindah dari ini ke ini itu e, anyar, tidak seperti Muhammad Rasululloh yang sempat merevisi, sempat e, membuat satu apa namanya review review terhadap pernyataan pernyataannya yang tidak benar. Itu masya Allah pernyataan beliau yang ada di dalam almanar Dia betul-betul kembali kepada salaf Itu saya nukil di buku saya Buku putih dakwah salafiyah Bagaimana dia mengatakan dulu Saya anggap dakwah salafiyah ini dakwah jelek Tidak pakai akal, tidak menggunakan akal Tapi setelah saya pelajari kitab-kitab filsafat kemudian saya bandingkan dengan kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Khayyim saya menunggu, menemukan ini adalah dakwah hak, dakwah yang tidak ada pamrih, dakwah yang tidak ada unsur-unsur, ingin ini, ini itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang saya temukan akhir hayat saya Masya Allah alam dan mungkin satu tambahan sir, berkenaan dengan pertanyaan uh, mendengar kita hmm. ada sebagian saudara-saudara uh, kita yang manakala mendengar para asatiza menjelaskan kesesatan atau kekeliruan dari seorang ulama maka mereka menuduhnya pencela para, para ulama. Apakah dalam Islam ini dibenarkan dan apakah kaidah kaedah Islam dalam menjelaskan hal ini sekaysa-kukhair? Mungkin caranya aja itu ya. Caranya jangan menghujat, jangan ini, uraikan secara ilmiah. Insyaallah al-rudud bainal ulama, rod antara para ulama sejak dulu zaman itu sudah ada. Coba aja, Ibnu Taimiyah bikin buku gede judulnya Ar-Radd al-Bakri, Ar-Radd al-Akhna'i. Dan juga masih banyak seambrek, tapi bahasanya kan antum lihat ilmiah, santun. Makanya di sini uh, saya sarankan kita bukan Penci dalam artian emosi mengedepankan ke keinginan em apa? nafsu pribadi. Tapi ketika kita bicara al-hubbu fillah. Wal-buktu juga harusnya fillah. Bagaimana kita itu membenci karena Allah. Seperti mencintai karena Allah. Tetap koridornya adalah untuk Allah, demi Allah. Dan itu semuanya karena Allah. bukan karena kita. Atau pulang biasaan, puas-puasan. Karena ini bertentangan dengan arif. Ar Inna arifqa ar la yakunu fi syai'in illa zanah. Wallahu'ala misal. Saya Ada satu penelfon yang sudah ya. menunggu Dari Bapak Wijaya di Bekasi silahkan. Ya silahkan Ini Bekasi terus ini Pak Assalamualaikum Pak Ustaz Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Bapak Alhamdulillah Subhanallah hmm. Alhamdulillah, saya... Ini Pak Ahmad Oh Pak Wijaya Silakan Pak Wijaya Ya Lama ini saya dengar radio Ternyata Saya mungkin diberi tujuh kemana Alhamdulillah Saya. Apa ya. lama ini Pak dengar bagi ya, saya baru baru dapat ini hari ini. Ah, sebulan yang lalu. Alhamdulillah. Iya iya. Sila saya paket baru sebaik ini tidak uh -huh. saya dapat di mana mana. Iihamdulillah. Alhamdulillah. Iya, pertanyaannya Bani Pak? bapak. Halo. Terputus ini. Masya Allah, Pak Wisaya. Ya, masya Allah. Kita doakan, mudah-mudahan bapak mendapatkan uh, apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu taifatun min hadzal ummah eh, zahirin ala alhaq la yadurruhum man khazalhum hatta yati Allah wahum ala zalik wallahu anam. kita uh, berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Roja dan mohon maaf kepada kepada Bapak Wijaya yang terputus. Terputus. Iya silakan nanti bisa menghubungi kembali di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Baik, masih terdutus kembali bagi para pendengar aja. Masih hmm. ada waktu 10 menit bagi Anda yang ingin bertanya berkenaan dengan pembahasan doa setelah azan, ya. ya. Anda bisa menghubungi kami di 8236543. Baik, asalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa? Pak dari Abu Pahmi di Cikarang, Pak. Oh, Cikarang lagi Silakan, Pak Cikarang. Saya mahu tanya Pak. Ya silakan. Bagaimana bacaan jikir, ada solat parlu yang benar yang disariatkan Rasulullah. Ia ya, lengkap ini mintanya. Itu aja. Pak. Uh, leng lengkap ya Pak ya. Iya. Iya kita lengkap ya, dengerin ya. ya Pak. Bismillah ya. Setelah kita salam dianjurkan oleh Rasulullah membaca astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma anta as-salam Wa minka as salam Sabarakta ya Dal-shalali wal-ikram La ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Lahul mulku wal hamdu Yuhyibu li Lahul hamdu walahul hamdu La ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Lahul hamdu walahul mulku Wa ala kulli syai'in qadir Kalau maghrib 10 uh, Fajar 10 Terus kita lanjutkan Allahumma la mani'a li ma'ataita Wala mu'tia li ma'ana'ta Wala al jaddi min karjad اللهم وفلي ما قدمت وما أخرت وما علنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت علَم به مني اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كري الكافرون برست Setelah itu baca, subhanallah 33 kali, allahu akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali, allahu akbar 33 kali. Diakhiri supaya lengkap 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikana, laul mulku walhamdu wa'ana kulli sya'in qadir. Dilanjutkan, Allahumma majini minan nar, bagi orang yang mengatakan Allahumma majini minan nar itu dibaca setelah sholat. Anda mengatakan setelah tashaud sebelum salam Ini ya. Kalau imam itu maka tujuh kali Allahumma jini menanar Setelah itu kita akhiri dengan ayat kursi Karena Rasulullah SAW mengatakan Man kor'a ayat al-kursi fi, du fi dubri kulli salatin Lam yamna'ahu min dukulil jannati hatta yamud Barang siapa yang baca ayat kursi di setiap belakang solat Maka tidak dihalangi untuk masuk surga Sampai meninggal dunia Nah setelah itu kita baca Mu'awidatain Tiga kali Wallahu a'lam. Ini Bapak ee, lengkapnya InsyaAllah Ada pun untuk lebih enaknya Bapak baca kitab-kitab Tentang fikir-fikir ba'adah Yang telah dicual Belikan di kitab-kitab Atau di buku-buku sunnah insyaAllah Terima Demikian uh, jawabannya secara jelas ya, dan hmm. kita angkat kembali di 0218236543. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana pak? Di Pak Fahdani Cengkareng. Ya pak. Ya ini begini pemusnah saya dalam hmm. kesunan kesunan etrah ya. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah masih diberikan kesempatan cari ilmu ini. Alhamdulillah. Ya. ya. Silakan pak. Ya. Halo. Putus lagi nih. Ya silakan Masya. Bapak Halo Halo Afwan Terputus kembali Iya Saya ingin memberikan satu jawaban Supaya tidak uh, kecewa Masya Allah uh, Tidak menghalangi Allah berikan satu ujian Dan Bapak akan termasuk orang Siapa yang diuji oleh Allah Dengan hilangnya Dua kekasihnya yaitu mata Allah akan ganti suatu yang lebih baik Nanti di akhirat dan masyaallah talabul ilmi tetap jalan walaupun masyaallah banyak orang-orang yang punya mata tidak bisa belajar dengan sempurna seperti Bapak. Mudah-mudahan Bapak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga terus mengikuti kajian Bulugul Maram. Wallahu a'lam bissawab. Iya, demikian kita angkat kembali saat ada Ibu Riri di Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam-salam Ibu. Ini orang Depok nih ya. Iya, mata Ya, silakan, Bu. Kalau saya kan soalnya suka sholat senat wudu. Hmm, hmm. Nah terus habis uh, wudu terus hmm. azan. Iya. Yeah. Nah jadi kan tunggu uh, azan dulu baru sholat hmm. wudu nggak apa-apa. Hmm. Gimana? Nanya itulah aja boleh sholat wudu setelah azan. Oh gitu nunggu azan dulu. Nah, oh gitu. Nah, Abis wudu terus azan gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Oke okay, so, udah. Waalaikumsalam. Wa eh, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai diselas selai dengan kegiatan sholat, ya. Uh, oleh karena itu, kalau hanya sekedar nunggu Jawaban adan dan anggota tubuh tidak mungkin kering dari air wudhu itu, maka tidak di, dibolehkan uh, solatul adan. Eh, maaf, solatul wudhu batal adan. Solat wudhu sunah wudhu setelah adan. Wallahu amin. Terima kasih. Sekarang kita angkat kembali di landline telefon. Ya. Yeah. 0218236543. Assalamualaikum. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan, dengan siapa dengan di mana? Dengan Eko di Rawang. Lumbu kasih. Ya, silakan pak. Waaiyakum, uh, Ahabak Allah Wa bima Ahabatani. Ya, silakan. Ini di tempat kami ada masalah begini, Seth. kami hmm. butuh fatwanya barangkali. Yeah. Jadi ada orang sakit hmm. dan dia mengajukan keberatan Karena, karena mendengarkan azan. Hmm. Sementara masjid itu kan, ya azan kan enggak bisa dikecilkan karena itu kan panggilan gitu. Seth. Nah, sementara hmm. kan masjid itu kan persegi panjang dan juga Setiap sudutnya sudah ada speakernya gitu kan. Mm -hmm. Nah ini bagaimana solusinya? Supaya ya, di satu sisi kita juga melihat dari keperluan orang gitu kan. Eh, kan yang, anak -anak yang ditanyakan ini, apanya, ini. apanya ini, Pak? Ya artinya bagaimana solusinya? Di satu sisi kita harus menghargai orang yang sakit gitu kan. Oh. Tapi di sisi lain kan kita harus memandangkan hasilnya. Oh gitu ya. Ya, jazakallah ya. Wa'iyakum. Ya, tentang masalah azan karena ini merupakan hajat orang banyak. Kaidah berbicara kan kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Ya yang sakit harusnya merasa terhibur dengan dengan dengernya azan. Itu yang yang benci azan itu ibrit kok Pak ya tolong ya. Tidak ada yang benci azan kecuali ibrit ya. Karena ibrit itu kalau dengar azan lari, terkentut-kentut. Sampai tidak dengar sama sekali tempatnya jauh sampai tidak dengar. Oleh karena itu kalau ada orang yang tidak suka adan bahkan sakit itu hiburan ya Allah nikmat banget saya mendengarkan adan masih ini itu Muslim dan ada satu kaedah kepentingan umum yaitu salatul jama'ah apalagi ini syiar Muqaddamun ala e, masalihil khasah kemaslahatan khusus. Wallahu amin. Satu pertanyaan terakhir mungkin saja. Iya. Kedengar dari pesan singkat. Terakhir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, berapakah lama jarak antara azan dengan iqamat? Jazakallahu khair. Uh, antara jarak azan dan iqamat ini relatif ya, relatif. Uh, karena intinya harus ada jeda. Karena Rasulullah mengatakan ma baina kulli adhanaini sholatun. Ya kalau kita uh, simpulkan hadis ini ya, lamanya intinya kita salat minimal dua rakaat. Karena Rasulullah mengatakan ma baina kulli adhanaini solatun. Dan e, tentang masalah itu juga kita harus pertimbangkan masalah jamaah. Jangan sampai kita khomat akhirnya tidak mempertimbangkan jamaah banyak yang terlambat dan itu terus-terusan. Makanya tadi ada hadis Rasul itu kalau surat Isa lihat jamaahnya membludak di awal waktu, ya salat di awal waktu. Kalau ternyata jamaahnya itu Uh, kendor di awal waktu diakhirkan Nah Ini kan melihat kondisi jamaah dengan demikian pertimbangan untuk komat itu juga jamaah harus dipertimbangkan. Jangan main tancap aja orang pada junub mungkin mandi dulu kagak diperdulikan. Memang gue pikirin, nah repot itu namanya. Ya, Allahumma nabil salam. Terima satu telepon kita angkat di 8236543. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bermuhammad. Dengan siapa di mana? Dari Ani di. di okay, silakan duduk. Baik, silakan. Silakan sebelumnya eh perencanaan dari tema hmm. mau nanya uh, bagaimana cara duduk iftirash ya Ponstar? Duduk iftirash? Iya, bisa digambarkan maksudnya. Waduh, repot sih enggak kelihatan nih. Iya. Hmm. Uh, apakah sama dengan duduk di antara dua sujud gitu? Iya, oke ya. Okay, ya. Di Ponstar. Ya, Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam hmm. warahmatullahi Intinya iftirash dari kalimat farsh yaitu firash. Yaitu kaki kiri kita, kita jadikan seakan-akan untuk nataki pantat Maaf, agak kasar, tan pantat Berarti seduduknya seperti duduk di antara dua sujud Itu iftirosh Dari kataf firoshun Kenapa? Karena kaki kiri kita seakan-akan kita jadikan tatakan pantat kita Kemudian tawarruk dari kalimat warik Karena warik kita itu kita tempelin yaitu ini pinggul agak pantat ini kita tempelin uh, ya apa namanya ke tanah ya kita slojorkan uh, kaki kiri kita di bawah kaki kanan kita itu namanya tawaruk ya Allahumma ya cukup insyaAllah Allah uh, alhamdulillah kita sampai pada penghujung waktu setengah sepuluh. Saya berdoa kepada Allah. Allahumma alimni, mayan fauni, wanfauni bimalam tani. Rabbizidnya ilma. Allahumma ya maulimah Adam wa Ibrahim alimni, wa ya mufahimah Sulaimana fahimni. Semoga kita malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mengajarkan Allah. Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kesimpulan daripada pembahasan kita ini adalah akhir daripada pembahasan babud, bab adhan. Dan insyaAllah kita akan pindah kitab surut solat. Satu kitab pembahasan yang sangat krusial kaitannya dengan cara-cara solat. InsyaAllah kita akan bahas secara detail. Intinya doa ini jangan sampai kita lewatkan. Jawab adhan jangan sampai kita lewatkan. Fadilahnya yang begitu besar ternyata kita kalau tidak dapat padahal modalnya sangat murah mudah ini sungguh sangat merugi kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh